A Trieri katasztrófa Johnny történetében megütötte a fülemet, hogy Horstappertre Trierben akadt rá nevelő apja, hogy valószínűleg onnan származik. Trier híres volt abban az időben. A hercegség 6. János választó fejedelem uralkodása alatt roppant nehéz évek hosszú sorát élte meg. Sorozatosan rossz termés a földeken, az ebből adódó drágaság. A drága élelmiszeren, nehéz megélhetésen túl, még Pest is, is szórakoztatta a polgárokat. Végül egy hosszú, szünni nem akaró, kemény téltetőztebe be az élménydús időszakot. Egyedül a boszorkány iparban hozott fellendülést ez a bal szerencségben bővelkedő időszak. A helyi nép a boszorkányok művét látta az egymást követő csapásokban. Nem sokat teket óriáztak, be sem várták a hivatalos boszorkányvadászokat, maguk vették kézbe a kezdeményezést, indították meg a hajszát, a szerintük mindenütt bujkáló vajákos banyák ellen. Persze nem maradtak ki a buliból a vallási fanatikusok sem, mint ahogy befutottak a derék, saját zsebre dolgozó inkvizítorok is. Hiába, ha egy piacon igény akad egy szolgáltatásra, előbb-utóbb akad, aki kielégíti. Ezerrel folyt az ördög szövetségeseinek üldözése. És az üldözőknek, munkájuk során, tám még sosem akadt ilyen könnyű dolguk. Mindenütt tolongtak a feljelentők, besugók, akik készségesen álltak a szolgálatukra. Akit pedig bevádoltak, az gyakorlatilag elveszett. A tömlőcökbe hurcolt szerencsétlenek, a kötelességtudóan szadista, szakértő hóhírok kezében természetesen mindent bevallottak. Leginkább persze azt, amit kínzóik hallani akartak ami köszönő viszonyban sem volt a valósággal. De senkit sem érdekelt. A lényeg az volt, mit hisznek, nem az, mi az igaz. Mint az emberi történelem során a legtöbbször. Aki pedig vallott, és gyakorlatilag mindenki vallott, távozhatott a horrorfilmbe illő cellából. Egyenesen a mágjára, mert a tömlőcökből más irányba nemigen vezetett út. Nem csak a falvakban tombolt a terror korabeli megfelelője, Trier városát is elérte. Itt az asszonyokon és a kisembereken, szolgákon, iparosokon kívül a hatalmasabbakat is utolérte végzetük, ha még új ártatlanok voltak is. A tömeg elvakultsága nem ismert határokat. Bár Sandagyanum szerint az előkelőségek esetében nem csak a boszorkányokban való hit dolgozott, hanem az irítség a kisemmizettek elégtételre való nem is mindig indokolatlan vágyakozása. A szokatlanul gyors lefolyású pereknek áldozatul estek minden rendű és rangú papok, városi szenátorok, mi több, még két polgármester is. A legelőkelőbb áldozat Dietrich Flade, hercegi tanácsos, az egyetem rektora volt. Talán leginkább azért fogták le, mert felmert szólalni az esztelen és értelmetlen hajsza ellen, abban bízva, hogy rangja, tekintéje megvédheti a következményektől. Nem védte meg. A fejére olvasták a közismert vádat, hogy aki a boszorkányokat védi, azért teszi, mert maga is boszorkány, vagy egyéb módon kötött szövetséget az ördöggel. Még az ekkor már közismert népkönyvekben közkézen forgó fauszthistóriát is kapcsolatba hozták vele. Hiába érvelt bíráj előtt világosan. A fejlett európai igazságszolgáltatás már akkor is tudta hozni a XX. század koncepciós pereinek színvonalát. Elítélték. Volt kollégái küldték mágjára, és kobozták el nem csekély vagyonát. Ott égett el ő is a mágján, a többiek hosszú, szomorú sorát követve. Az ördög cimboráinak nagyüzemi üldözése csúsra pörgött. Akadt olyan a városhoz közeli falu, ahol összesen két asszony maradt életben. Szerintem merő tévedésből, véletlenül. Az elítéltek rokonaira sem várt jobb sors. Gyakorta veszett oda minden egyet -egy családnak a vagyon elkobzások során, ráadásul folyton felettük lebegett a gyanú árnyéka. Hát ha ők is. Sokan kivándoroltak, elmenekültek. A hóhérok, poroszlók, bírák és írnokok viszont meggazdagodtak. Mindig vannak az emberek, akik a szerencsétlenek szenvedéseiből húznak hasznot. Hogy azóta az ember mennyit fejlődött, azt a 20. századi náci zsidó üldözés bizonyítja. Tudják, a régi mondás. Az emberiség lélekszáma folyamatosan növekszik. Az intelligencia hányadosa állandó.